Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihinasta'in ala umuri dunia wad-din Ashadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah puji kepada Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah. Alhamdulillah pada malam yang sangat berkah ini iaitu malam Rabu. Insya-Allah eh uh, uh, insya-Allah kita nyu akan eh uh, ta mulai iaitu taftitah kitab Fardhuin. Sebelum kita mulai pengajian Sama-sama kita mengharapkan keberkahan Dari kitab Fardu'in yang akan kita pelajari bersama Untuk selanjutnya tanyo baca Al-Fatihah 3 Sapo Dan niatkan fahla Al-Fatihahnya Kepada mu'alif kitab yaitu al Haj Irfan Yahya dan kepada gurau-gurau kita sekalian Baik yang mentengna maupun yang kandungan Allah Juga kepada orang syi kita kita Kepada dua orang syi kita kita Dan kepada keluarga kita Mudah-mudahan keberkahan kitab yang akan kita kita Dikurahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Khususan ala hadhi niyah Wa ala niyati salihah Lahum ajma'in al-fadihah Warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin al-Rahman al-Rahim al-Rahim Manir Rahim alamin al-Rahim alamin al-Rahim alamin 你がとても inappropriate lucky to be bold, ú broker-正直天 not only säger A.M.T Alhamdulillah, ессいい наз particular <tuh> Jadi tunggu-tunggu sekalian Untuk e, kitab Fardu'in yang akan Gidanyo-Begnyo sebagai pengantar Ini bahwa memang kitab dasar tentang pelajaran ibadah Memang e, berbicara tentang Fardu'in Karena memang dalam syariat Gidanyo Mempelajari ilminya adalah Fardu'in Ya karna memang nal hebo dasar ilmiah fardhuin yang memang mesti kita nyo pelajari sebagai ketemuan lah. Eh terkait dengan e, tauhid, tasawuf dan fikah. E, cuma untuk kajian kita nyo di malamnyo fardhuin di dalam kitab fardhuinnyo memang lebih terkhusus dengan kajian ibadah. Adanya fardhuin ibadah. Karena apa kan tak kita, kita fardhuinnyo duguk-duguk kajian kerana tentunya ini merupakan kitab yang sangat dasar. Yang mungkin menyetingat kita yang mungkin masa-masa dapat di DPA. Yang mungkin yang kini materi dasar. Jadi tentu tentuji karena berbagai kesibukan kita yang mandum-mandum. Hingga kadang-kadang Fardu'in yang menjadi amaliyah bersamanya. Dikini akan kurang tak perhatikan. Apa yang seharusnya bagaimana yang sebenarnya. Sehingga dalam kesempatannya mencoba berembuk dengan penumpadumdrow, tak caw kesimpulan untuk tap pelajari kembali dasar-dasar fatuin. Apalagi sebahagian anggota majlis yang berhadir tunggu di dalam majlis salakkahnya, ini rata-rata memang sebagian umi-umi dan sebagian tungku-tungku yang memang uh, yang memang karena aneh uh, min yang memang harus dididik tentang fatuin. Maka kiranya dengan pelajaran fardhu ainnya menambah muatan materi untuk uh, kajian fardhu ain yang kita didik yaitu anak-anak kita -anak yang nantinya karena memang di antara kewajiban kita urang si tunggu ya selain daripada kewajiban untuk tabekali ada tentang uh, fardhu ain artinya kewajiban ilmiah yang menjadi dari kewajiban dasar ini diikutinya juga wajib terbekali anak kita tentang kewajiban fardhuin. Artinya, ketika anak nyow sehingga kita mengumum balik, maka kewajiban fardhuin semayang nyow harus berbeda. Dengu, ya mana? Maka terkait terkait juga dengan masalah masyhui. Maka mudah mudahan Kitabnya yang mudah tercerna diikutinya bersama. Nyerdutaji lun hanya sebatas mengantar. Yang nanti jentuk tak tak pertajam, yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan dan jika memang nak kesalahannya mahu hendak koreksi itu. karena lun sendiri sangat terbatas ilmu dia. Artinya banyak lun yang kurung-kurung mufomnya, ha, tolong ne dan tolong ne sampaikan Han mungkin ne sampaikan di forum, bisa nu, dm dan juga bisa ne sampaikan bak, uh, bunda rahmah sebagai admin di di grup ataupun di pengajian kita yo. Karena BNT Ketika nak kesalahan, anda sampaikan, kemudian rakan-rakan yang lain salah beramal. Nah, karena mengkoreksi sebuah kesalahan, juga bahagian daripada kebaikan yang Ia Maka juga sebagai pengantar juga ingin luntuan sampaikan untuk sekalian. Ia pengajian nyaw tunggu. Ia pengajian jadi sifat umum. Artinya uh, siapa boleh ikut, siapa punya kesempatan boleh ikut. Jika memang nak halangan, ada masalah, tidak ikut. Dan juga pengajiannya kita nak rekod. Tunggu. Adanya kita rekod 4SD dalam bentuk MPL yang mungkin kita uh, bisa diakses kembali. Ya, Adanya bagi kita yang mungkin berhalangan hadir, kita nak rekod yang akan dikirim oleh admin insyaAllah. Mudah-mudahan uh, niat baik kita nak mudahkan oleh Allah. Uh, dan yang penting kita uh, sampaikan, kerana memang, memang tak awali pengajian tentang fardu'in adalah ibadah yang memang terkait dengan individu Nyo sama-sama tak perbaiki niat uh, Niat baik kita buatnya sama-sama lillahi ta'ala Artinya untuk tak hilangkan kebodohan yang nak pada kita Kesalahan ketika beramal yang nak kita Karena mereka kadang tak salah dalam memahami tentang bagaimana rukun temayang yang betul Ya untuk sama-sama lah kita pelajari kembali InsyaAllah Maka menyemenan yang nak Naskah kitab nyujit jid e, Ge buka Kitab Farus Mu'in mungkin di semua toko kitab lah, nyo mungkin tersedia Nyo mungkin yang memang Punya akses terdekat dengan toko kitab Yang memang nyan jid ge, ge hadiah kitab Dan juga untuk sebagian Nyo insyaAllah juga nak Persiapkan uh, file PDF Artinya yang hanya sempatnya juga simak Di kitab PDF Ya, benar. Ini cuma PDF-nya kan tak PDF-kan Supaya untuk lebih Umum manfaat dari pengajian Artinya dapat dengan hanya sebatas Tak simak, tak dengan surah mentang Hanya kerana kebaikan karena itu majlis ilmi Ketika getihohan mungkin hadir Dalam halakah offline uh, Maka tak hadir dalam halakah online Itu juga bahagian daripada majlis ilmi Artinya Sabah kesempatan ternyata hadir dalam majlis ilmiah nyawatungku memiliki kelebihan denganku seribu kali ibadah semayang denganku. Maka, apalagi na fahala taslima kitab yang menan fahala tapus ribu simak. Apalagi fahala tengah yang tak amalkan daripada ilmu yang na. Jadi mereka menan kata mulai kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, al-latif, al-khabir Wa sallallahu wa sallam Ala al-nabiyyil Mustafa al-Bashir Al-Nazir, Sayyidina Muhammad Al-Nabiyyil Arabi al-Tahir Wa ala alihi Wa sahbihi ila yaumil akhir Wa ba'du, maka kitab Ketil ini bernama Fardu'in Untuk pelajaran ibadah Di madrasah ibtidaiyah dan bagi Umum kaum muslimin Semoga Allah memberi berkah pada kitab Ketil ini dan bermanfaat untuk Islam dan muslimin dan kekeliruan yang ada dalam kitab ini saya harapkan perbaikan dengan aainurza wallahu ghafurur rahim. Jadi musannif kitab yaitu Haji Irfan Yahya Denggo. beliau memulai kitab yaitu sebagaimana umumnya sebuah epida kitab itu semua kitabnya awali yaitu dengan bismillah hamdalah salam dan salam. Ia kenapa mengawali dengan bismillah kemudian hamdalah? Ya tentunya adalah iqtidaan. Mengikuti petra yang nari dalam Al-Quran yaitu diawali Al-Quran dengan Bismillah Kemudian Al-Fatihah Dan juga memang setiap mengawali perkara-perkara yang baiknya Memang eh, apabila tidak diawali dengan Bismillah Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan Fahwa akta' Fahwa ajizam Maka perbuatan tersebut tidak akan mendapat keberkahan Adanya akan hilang berkeberkahan Maka termasuk di dalam tasnef kitab, termasuk di dalam uh, pengajian maka disunatkanlah mengawali yaitu dengan dengan Bismillah, begitu juga dengan Alhamdulillah, kemudian selanjutnya dilanjutkan yaitu dengan berselawat kepada Rasulullah SAW. Di pengantarnya pengarang kitab lengkuh yaitu Haji Ervan Yahya menyebutkan bahwa dengan ketawabuan, ke nyan, yang bahawa kitab yang akan kita menjawabannya merupakan kitab ikhtisar, kitab yang ringkas, kitab yang kecil. Tetapi tetap, kitab yang kecilnya diharapkan berumum manfaat. Maka diantara umum manfaat adalah kitabnya nak orang baca, kemudian nak orang yang tim kemudian kitabnya nak orang amal. Kemudian kitabnya akan bertahan lama untuk terus dipelajarinya adalah bahagian daripada keberkahan kitab. Maka doa doa daripada tengku adalah semoga keberkahan. Jadi memang kenapa diharapkan keberkahan? Dikarena makna berkah adalah dia datuk tengku. Artinya semoga kebaikan yang muncul daripada kitabnya akan terus bertambah. Maka termasuk watak berkah bagi kita petah ramai orang berit berkah bagi kita petah orang getem amal. Maka termasuk tungku kerana mengharapkan keberkahan adalah ke gugudanyo yang bertnyo juga berditeren berkah. Sebagaimana kitabnyo yang berkah yang mulai daripada zaman kan degu kahai kahampir itu pada tahun seribu seribu tujuh puluh enam tahun lebih kadangku umum kitabnyo ne susun ne Haji Ervan Yahaya. Hingga uronyo mentah rame orang, -orang tu, ini menandakan bahawa kitabnya memiliki keberkahan tengku. Maka bisa takkan lah kadang di akan yang jajak kuliah tengku dah susun karya skripsi yang S2 ke susun tesis susun, yang S3 ke susun, susun disertasi. Dan, kadang -kadang, di yang kadangkala berdelay ya. Dicoh ilmu ya dibaca tengku oleh murid kita nyo, baca oleh oleh urung-urung penerus kita yang kadang-kadang tesis yang kalian susun, skripsi yang kalian susun, susun sekalian, draw sendiri yang akan kita baca. Yang mana? Artinya, tak susun kali kita baca. Han, yang diantara perbedaan keberkahan sebuah karya. Dengu. Maka untuk kitabnya, ini merupakan bahagian daripada keberkahan yang penyata ya Allah. Allah. Bahwa sejak dari 1776, kitabnya yang hingga orangnya sangat ramai untuk baca. Ya. Makanya diantara tanda-tanda keberkahan dan banyak tuh untuk kitab-kitab yang disusun oleh para ulama-ulama dileh -ulama, yang sangat berkah tuh banyak dipelajari banyak dikaji. Maka mudah-mudahan kita mengharapkan pada Allah semoga keberkahan yang Allah berikan kepada kita yang Allah berikan keberkahan kepada musafir kitab yang juga Allah turunkan keberkahan kepada kita yang sekalian. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran pertama Hukum-hukum agama Islam Adalah hukum-hukum agama Islam lima Wajib atau fardu Yang kedua sunnah, yang ketiga haram Yang keempat makruh, yang kelima mubah ataupun harus. Jadi pembahasan yang pertama adalah Segelam digutanya tatamah Terkait membahas apa yang terkait dengan fartouin dalam ibadah. Maka ibadah uh, buat yang kita nyokerjakan, nyok tidak terlepas daripada hukum syar'i. I. Karena memang berbicara hukum, jadi inti nak hukum syar'i, hukum syar'i adalah bahagian daripada hukum taklifi. Maka terkait dengan hukum agama yaitu hukum syar'i. Maka dijih tidak terlepas sebuah hukum syarinnya daripada limang boh cabang hukum. Maka karena limang boh cabang hukum, kadangkala sebuah perbuatan yang kita nyopubunyok adalah menjadi hukum wajib. Kadangkala hukum ji sunat kadangkala mekroh, kadangkala mubah, bahkan kadangkala haram. Maka setiap perbuatan-perbuatan yang -perbuatan kita nyopubunyok, ini, ini tidak terlepas tentu daripada limang boh hukumnya maka sebagai pengantar awal segala membahas lebih jauh tentang uh, uh, pada hukum yang terkait maka membahas lebih awal adalah pembahasan tentang apa itu yang terkait dengan hukum jauh lebih penting untuk dibahas di awal di awal mula maka yang pertama adalah namanya wajib maka terkait dengan wajib wajib nah yang kadang kala geken dengan fardhu menenankan Kemudian na Sunnat, na Harim dan na Mubah. Mubah yaitu harus. Maka yang wajib putra yang kena dengan wajib. Wajib diberi pahala, diberi Allah pahala bagi yang mengerjakannya dan disiksa orang yang tidak mengerjakannya. Seperti berpuasa di bulan Ramadan berzakat atas orang yang telah cukup bilangan hartanya dan mengerjakan. Mengerjakan haji atas yang ada kesanggupannya Jadi yang pertama adalah hukum wajib ya, Menjadi kita yang kalau pernah tabat Kami ingat bahawa wajib adalah talab jazim ya, talab amar yang jazim Maknanya sebuah tuntutan dalam syariat yang memang uh, Kajazim dalil yang mengharuskan hal itu Mesti dikerjakan Yang mana sebuah perbuatan yang wajib Nyawa dijih Menya memang tak kerjakan Maka akan berbalaskan pahala Sedangkan tinggalkan nyaw akan beri dosa Ataupun kaget siksa Maka di antara contoh perbuatan wajib yaitu sembahyang kemudian puasa bab Ramadan kemudian zakat bagi kita yang kewajib dapat bagi kemudian haji bagi kita yang katro syarat wajib haji artinya perbuatannya adalah perbuatan wajib manakala digetyo kaitamang syarat wajib untuk mengerjakan bud wajibnya maka ketika budnya tepobut dan sesuai dengan syarat dan rukun maka Allah Taala akan memberikan pahala. Tapi ketika buatnya yang kudu syarat wajib tapi Gudnyo tidak mengerjakan maka Gudnyo akan ber berdosa Nya memahami ilai makna wajib. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Arti daripada sunnah adalah diberi diberi oleh Allah pahala bagi yang mengerjakannya dan tiada disiksa yang tidak mengerjakannya. Seperti berpuasa pada hari 10 Muharram... ...27 Rajab dan 9 Dhul Hijjah... ...serta 15 Si'abat. Yang kedua adalah sunat. Talab fe'il yang gairu jazim. Yang Artinya... ...butnyan giyu pubut. Tetapi secara dalil... ...diji hana jazim. Yang hingga... ...karena hana jazim... ...tekedi diketi yontak pubut. Karena budnyan giyu maka lebih pahala. Karena hana jazim... ...tekedi tertinggai... Maka diketanya Hana gesiksa Hana berdosa Terhadap ketinggainya ya, Contoh yang gemik Adalah Puasa Sunat Sipluh Muharrab Puasa Sunat Ashura Yang diketengah Yang kata lewati Buatabul muharram Mursah Maka hukumnya adalah Sunnah Kemudian Puasa Bak 27 Rajab Puasa Sikering Dhul Hijjah ya, Puasa Dasu'ah Kemudian Puasa Bak Nisfusya aban yang hukum di puasa sunan. Artinya, ketika kita kerjakan ibadahnya, maka Allah Taala memberikan pahala. Dan dari memberikan pahala, ketika hal itu dikerjakan dan syarat untuk sawapnya syarat pahala mana. Artinya buat yang dapat buat betoi dan termasuk syarat pahala lompong kuda ee buatnya wudhu pada kubur digedenya berwudhu i kada batal. Kemudian yang gale adalah makruh. Arti makruh adalah berpahala bagi yang tidak mengerjakannya dan tidak berdosa yang mengerjakannya. Seperti banyak-banyak mempergunakan air waktu mengerjakan wudhu dan minum atau makan dengan tangan kiri. Jadi meny makruhnya kebalikan daripada sunnah. Ha, makruh lawan ni sunat adanya menyedap bubut na pahala nyan adalah sunat tapi menyawat hana tapubut diguno gebi pahala gara-gara hana bubut Artinya imtisanan ketua bubut tunggu besalah tapi bubutnya kena bubut kemudian tingat obek oh, tapubut nyan maka ditinan nyawa gebi pahala Nyamanan tapi menyedap bubut juga hana dausa kita nyawa dengu Nyamanan nyan makruh Nah, makaiji bapun mukroh dan baparuh menyaji na gerda bent menyalam kita tempu imtisalan artinya ken hana mu tapi tingat tu karena menjunjung tinggi perintah Allah untuk handa pupur ni yang baru gapi pahala jadi makna gapi pahala bap bap bap tinggai mukroh adalah hanta pupur mukrohnya yang sengaja tu ni contoh contoh bu mukroh ino gebenga adalah Le tak pakai ia, watay tak pakai ta, Tunggih semayang. Kerana tunggih semayang Yang tunat je leher ke Tapi diketanya, tamale le Tak pakai ia, tengguh. Tamabah-bah Ia watay tak ismayang. semayang Teruk, nam nam ke, tijuh-tijuh ke Darah baksa bak, Ya, yang tak pebut, yang berkeruh, tengguh Adanya, jika pun tak pebut, dah usah Hana. Tapi jika di ketinggalan Hana tak pebut, kiban baru lebih pahala Watay ka leher ke Tingatnya, beklah ilun tamah Karena menyelundam, jadi kemukrohnya di ke sini hanya imdinalan. Ha, maka hanya imdinalan. Yang lagi baru kebiri pahala kita nyawa pada tinggal mukroh. Ha, Termasuklah contoh mukroh, nunggu Allah minum ataupun makan dengan tangan kiri. Ha, Masuklah hal-hal mukroh, nunggu dapat joh makanan yang mubeh, nunggu dapat joh bawang, teh, ya, yang mukroh, nunggu ha, dapat joh makanan-makanan yang mubeh, karena akan menyakiti orang lain. Nengu. Uh, kan termasuk bobot ini nanti kuat. Adanya dapat baju mana masalah lah hidup sahaja na kan. Tapi kerana tak adi akan menyakiti orang lain yang ke sini, nampak lebih gembira dapat jo. Pumnya juga dapat jo dah, dah hilangkan, dah bersihkan yang karena pelarut lain nampak kuat. Kemudian yang ke adalah harim haram disiksa dan berdosa yang mengerjakannya dan diberi pahala yang tidak mengerjakannya seperti minum yang memabukkan bermain judi jadi meny haram daripada wajib meny wajib menukan adalah talab fiil yang jazim artinya guyu pubut dan mesti dah bubut meny hendak bubut susah daripada haram talab tarak jazim artinya getuntut le syariat hanjit bubut dan jika pun tak pubut ha, Maka dia akan berdosa Nah, Dalam halnya juga ingat dengku, Dalam kitab-kitab yang keraya Lebih ya, batasan adanya Wataibut harimnya Kepancara agak bi pahala, Apa atas nama Dia kata-kata tak eh eh rumah dengku. Hanaru nyo, tak menjudi eh Apa eh agak bi pahala, Tak eh eh rumah Tak eh eh rumah Perkara uh, hana tamudina bukan lebih pahala lagi yang kena nanti jadi tetap nada biji tunggu imtihalan artinya dikitanya kata roh bak mahal roh mau pupuk tunggu kena pupuk di sini nih yang ditinggalkan yang berbalaskan pahala yang menang maka muwateh oh, hana tak pupuk tunggu kita tinggalkan baru dikitanya lebih lebih pahala. Okay, contoh uh, minum yang mabukkan dan bermain bermain judi hanya contoh kasarile kan de le, kan ledat ribu-ribu haram yang lain kan ya yeah, mana judi pun ini you know, kan lima macam kan ya yeah, mana ini contoh rebuh minum yang mabukan dino you know, hendak payah minum nunggu yang mabukan nunggu dihub nunggu yang mabukan haram fit ya yeah, mana ya nah, kưng dengan narkoba kan haram ya yeah, mana Kemudian bermain judi lagi abanyak sih. Bermain judi macam jarah Dino denggu. Ha, Judi-judi modern dong. Ya benar. Maka menyebarkan orang yang menjudi kan payak minta dalam pusoh deng kan. Menggak menjudi kan payah agama dalam pusoh hang gepakat ngan. Ya denggu hang judi dirau ke. Ha kemudian handam ngan main judi dirau denggu. Ya benar. Ya Dino banen-banen urang menjudi denggu lawarau menjudi tabe uri ilmu nang yang tenang yang nakelola warung kopi kadang tabe di ilmu rum judi tapi siap fasilitas lang rum judi nang hari ya benar kemudian yang kelima adalah hukum syariat yang kelima adalah mubah ataupun harus artinya tidak ada pahala bagi yang mengerjakannya dan tak berdosa yang tidak mengerjakannya seperti tidur makan dan mandi harian Hukum syariah yang kelima adalah but yang memang jika pun tak bubut, hana lebih pahala terhadap butnya, terhadap gedanyo yang bubut-bubutnya dan hana bertosa bagi gedanyo yang hana da bubut-bubutnya. Ya, cuma hutnya oh, ke bunanlah. Kadangkala hukum yang memangnya hukum asal yang pegah. Hukum asal tidur nyemubah. Tapi kadang-kadang hukum asalnya berubah hukum. Kadang-kadang pada hukum asal tidur yang mubahnya. Jid ke sunat. Kadang-kadang pada hukum asal tidur yang mubah pun. Jid, jid ke haram. Maka baik dikita. Kadang-kadang nak gula-gula yang pegahnya. Hukum eh di sinam sunat. Ataupun hukum eh laganya haram. Ataupun hukum pejabu laganya haram. Yang dijih dan dijihnya. Nah hukum asal dan nah hukum hukum furung. Ya, maka setiap limbang hukumnya hanya terlepas tengku daripada amal, amalan amalan yang dilakukan di temukanlah maka kadang kala but yang harusnya lagi berubah menjadi sunat hai kibanyara tengku diketiau tapajo bu diketanyo tanik atau tapajo bu untuk ibadah yang kamu dapat pahala sunat tapi menjadi diketanyo tapajo bu tengku mengait jam judi yang hukum pajo bu tengku kah hari yang menemenalah kira-kira Kemudian, karena bukan fardu wadapun wajib, perlu ingat kita tanya yang bahwa fardu dan wajibnya terbagi dua. Na Nafarduin dan nafardu fardu, fardu kifayah. Arti farduin ialah yang mesti dikerjakan oleh tiap-tiap seorang, seperti sembahyang yang lima. Arti fardu kifayah ialah yang mesti dikerjakan oleh semua penduduk. Tetapi kalau dilaksanakan oleh salah satu dua orang, maka lepaslah tuntutan dari semua. Dan kalau seorang pun tak ada yang mengerjakan, maka semua berdosa. Seperti menyelenggarakan mandi, kafan dan sembahyang terhadap yang telah meninggal dunia dan mengkuburkannya. Dan demikian juga menjawab salam atas orang banyak. Kalau seorang pun tak ada yang menjawab salam itu, maka berdosa semuanya. Jadi fardu, ada wajib. Dengku menyungguhkan hukum jihna farduin dan nah fardu kifayahnya juga bahagian pada pengantar. Dengku menyelam istilah ilmi emani dengan barang istilal sebagai pengantar bahawa yang akan terpelajari kedepannya. adalah farduin barang istilal. sebuah pengantar memberikan aba-aba e, di awal pembahasan terhadap apa yang akan dibahas di dalam kajian nantinya kerana aso kitabnya nyo membahas fardhuin maka di awal pengantar ge bahas te bahwa hukum nan terkait dengan fardhu nan fardhuin nan fardhu kifayah ha maka tentuaji walaupun nunggu di tengah kitab yang sangat dasar nyo ditino dengku nan kajian maani dengku ha nan kajian balaghah nan kajian balaghah dengku menyuru kitab arab maka mana ji putra? Ketika di tengkunya akan gemulai ber akan membahas hukum tentang fardu farduin. Ha, maka di awalnya membahaslah bahwa farduinnya adalah bahagian daripada hal yang mesti dipahami lagi danyo, mesti dipahami lagi danyo. Maka farduinnya uh, putra, fardu kifayah putra. Yang mana? Farduin farduin adalah sebuah hal yang mesti dikerjakan le mandum mandum ureng. Ha, lagi contoh Semayang yang 5. Jadi makna mesti dikerjakan, mandum ureng mesti dikerjakan. Ureng yang maksudkan di sini ialah mukallaf. Adanya ureng yang ka dan berakal yang ka berlaku taklif hukum nunggu kepada urengnya, nya mesti mengerjakan atanya, nya fardhuin. Lagi contoh semayang 5 nunggu. Nya fardhuin adanya betna hana istilah denganku menjadi kelengen dan yang hai hai lom kali kutu mayang dokah nak perasa mayang arili ini Nye, hana nak kita denganku yang takkan karena betul kewajiban kepada loan kewajiban kepada engen loan darah kahkah yang lain sama denganku santet denganku neotit uh, adalah perken perintah carian kepada getih yang masing masing-masingnya geti -masing. santet mendum artinya Mandum. getih yang getun-tun untuk yang mana uh, yang farduin maka Uh, termasuk fartuin, Yang Maya digetanya orang si adalah fartuin mendidih. Anak, nengku. Uh, digetanya yang orang si termasuk wajib tak pernah fartuin ke anak. Segalam anaknya balik. Uh, maka ingat nengku. Di antara fartuin si muka lawing lah semayang. Maka ingatlah wahai para para orang si. Segalam anak kita nyawa itu umu balik. Apakah ketentuan semayang mulai cara mensuci yang betoi? Menyesingoh jika balik tunggu kewajiban cara mana yang betoi cara sembahyang yang betoi pekenan kali dapat ingat itu fardhuin kepada kita nyuwurungi, si. ya maka termasuk nyuw fardhuin ya, yang perlu dayo pahami bersama jumpo. Kemudian yang kedua, ketika nyuw fardhuin, nyuwaboti adalah fardhu kifayah. Mie fardhu kifayah nyuw adalah sebuah ke, kewajiban yang mesti dikerjakan oleh semua penduduk. Artinya tuntutan ini adalah kepada kepada umum, secara kifayah. Artinya kepada orang dalam sebuah wilayah domisili, baturah getih tak ken. Sabah kampung nyaman. Tuntutan wajibnya ke orang man sabah wilayah tinggal, Ke orang dan kampungnya. Dan apabila na yang sudah melaksanakan nyu kewajibannya gugur kepada penduduk yang lain, nyu getih dengan fardu kifayah maka fardu kifayah uh, yang yang paling sering dihota sebutkan adalah masalah uh, mengurus jenazah dengar. Semano mayit, semahyang mayit, ya kan? Kemudian uh, pekafan mayit, kemudian semiyup dia teh mayit. Yang fardu kifayah. Artinya putra. Artinya ketika enam masyarakat muslimin na orang islam yang sudah menyelesaikan terhadap tidur mayit nyoka liuh ge fardhu ge fayaqtan maka orang lain denggu tegedi hana ge pubut hana dosa dino kali ge sumayang mayen dengku lele urang na gitu nyoh hana dak mayang nyoh ya, hana dosa Ma, timbul maka lah leu ina oh da yang leure manekum yo menan me kali ge sumayang leureung nyambat at kan, mayang lele ge den yang khada bakaseu keun menan Uringnya kali kepurbut, fardhu kifayah kasusai. Mami yang kedua dah purbut, na fahla dan fahla purbut tetap nafar tetap fahla fardhu yang lebih. Yang mana, hai caj caj kesunat. Yang mana? Karena yang dan awali tetap adalah fard fardhu. Maka be di kadang kadangkala karena faktor malas dengku tak malas, hanya ke fardhu kifayah dengku kan ke yang kajit. Yang mana? Jadi hanya menanti dijitu dengku. Yang mana? Walaupun yang fardhu kifayah tetapi digitanyo tetap punya tuntutan untuk dapapun. Cuma sagai karena bunya fardhu kifayah, ketika ada yang sudah melaksanakan, digitanyo yang hanas sempat dan laksanakan, tuntutan wajibnya kaselesai selesai. ya. yang aja. Nah, maka termasuk yang gemi contoh lum di sino deng masalah jawab salih menunggu. hukum bisalium tu nan Hukum jawab salim. Jika salim yang diberikan kepada orang ramai, ya. aku nasehati malayikum lagi danyo denganku. Nah, orang simak denganku si peluh rau. Ya, fardu kifayah mandi peluh denganku untuk jawab salim. Karena hukum jawab salim fardu denganku wajib. Ini ya, mana? Maka ini lah. Ma ah, Kau termasuknya jawab salim. Uh, Harim tidak dalam dakwah denganku kan? Ya, ini mana si denganku? Eh, memang walaupun ada jawab lagi danyo mandum si romantang yang jawab. Nian kita nyo yang hadirnya kan selesai hukum talaq di tundukan ni. Ah ya, ya. ha, tapi sang ndun pahami pun termasuk ndunggu dalam grup ah ha, dalam grup-grup WA grup kan sedang kan nak saling Jika dikahna mesti talafai fi kan ta tulis juga salim ndunggu ta hukum salim ta tulis salim ndunggu dalam WA. Menyo ta tulis dalam grup maka fardu kifayah. Mem menyalimnya ndunggu ta tulis dengan de Assalamualaikum dak tulis. Dan maka kharun bagi dijawab ndunggu. Ya mana. Ha, hai kata memang apa kami hukum bukan Hanafi mesti bersalem yang bertamrempak dengan nura kan. Karena sadirnya kan luah maknaji kan. Ya mana. Maka termasuk salem yang secara lisan, salem yang secara tulisan, bahkan gigit salem kan tadi gigit salem kan. Ya mana. Kemudian aa, sunat juga terbagi menan. Artinya na in dan na sunnat kifayah. Adalah sunat in ialah sunat mengerjakannya atas tiap-tiap seorang. Seperti sunat subuh sebelumnya. Dan sembahyang yang di bulan Ramadan. Dan sunat kifayah ialah sunat atas orang yang banyak. Tetapi dunailah kalau diperbuat seorang. Seperti memulai memberi salam dari orang banyak. Kemudian punya in in. Hampir sama dengan wajib in. Cuma berbeda kerana wajib in tutup tanji secara wajib. Ya, karena wajib ikut kali tak ta, ta bahas bahawa wajib adalah jika dikerjakan berpahala jika ditinggalkan berdosa menyesunat jika dikerjakan berpahala ditinggalkan tidak berdau tidak berdosa cuma karena sunatnya adalah in artinya semua orang punya tuntutan sunat melaksanakan yang menan menyesunat kifayahnya tuntutan ini adalah kepada uring uring rame ya. cuma ramenya Lain-lain tempat tunggu lain-lain tempat Adanya kadang kala Tempat ini adalah terbatas Kepada sahabat wilayah Sahabat kampung kadang kala makna sahabat uh, kelompoknya Adalah cuma dalam sahabat keluarga ya, benar. Jadi punya sunat Contoh sunat ini betul Sunat kabliyah tubuh ya, Temayang sunat kabliyah tubuh Ini ya, sunatnya pribadi Sunat ha, rawatib temayang Sunat ya, ini pribadi Kemudian semayang sunat terawih. Yang juga sunat pribadi. Dengu. Sedangkan punya sunat kifayah. Dengu, sunat kepada orang ramai. Mana kepada orang ramai. Kepada tuntutan adalah kepada sekelompok. Ya, sekelompoknya kadang-kadang uh, komunitas masyarakat. Kadang-kadang makna sekelompoknya uh, sahabat keluarga. Karena mana sekelompoknya dengu, uh, ruang lingkupnya berbeda-beda. Uh, termasuk pada fardu kifayah pun. Ya, makna kan. Ha, jadi kadang kala komunitasnya besar, kadang kala komunitasnya ubet. Nah ha, maka menc contoh tabri salia monokon menyaguru ne do 5 anggota grup. Maka yang menjadi kelompoknya nang 5 anggota grup yang menan. Ha, maka termasuk wa masalah sunnat dan sunnat ya. kifayah. Sunnat tabri salim nu. Nah nyam sin na limang nang ku. Tidur menteng yang tabri salia nyuntut tuntutan sunnat jika in Karena hukum jawab salim adalah wajib, maka man limangnya na untuk wajib suud. Sidro mantan tu oh glah manlimang yang mana itu sun, sunat. Maka termasuk dalam kan masalah sunat akikah kan Ah uh, akikah. Kan akikah kan sunat kan. Ya, Maka sunat akikahnya pun buka sunat kifayah. Ya mana. Cuma dundutan ni setiap keluarga. Ya mana. Kemudian Makruh tunggu je, na makruh dua macam tu betul je. Na tahrim, na makruh tanzeh. Menyusul tahrim artinya makruh tahrim berdosa mengerjakannya. Walaupun dijih makruh, iji kekurangan makruh, tapi haram. Kian mana? Jadi dalil haram je tunggu hana kuat. dalil haram je hana kuat. Tunggu hana sahaja dalil Uh, maka di satu sisi, di karena hana hari hanya hana gugur, hari belum nangguh gugur makin lama. Tapi karena buatnyaan gayu tinggal, mui datingai, kerana berusaha, makanya gugur tahir. Yang mana seperti sembahyang sunat mutlak setelah fardu subuh. Ya, yang kena pada Wateh yang hari belum nali membawa yang hari belum lakukan sembahyang. Lihat sembahyang Subuh lihat sembahyang asa. Kerta, ketika cat urutimang, ya, kan di antara Wateh-wateh yang memang Haram semayang kenapa kena kengkeli kerana wajib haram semayang. Nen yang, yang haram dah semayang di sini adalah tak semah yang sunan mutlak. Nen yang, yang haram. Ha, karena kadang kadangkala uh, nak pernah tinggal semayang wajib tunggu ha, hingga yang nak wajib tunggu lihat semayang tu boleh tunggu dan kata semayang ha, hingga kerana Allah beliau dah semayang kata Inuhat. Inuhat kan haram semayang. <laughs> kadangkala -kadang tunggu kan. Ha, makanya uh, bukti kan bahawa pada wate haram semayang uh, karena kenal limang boji kan liuh semayang subuh liuh semayang asal. ketika cet uro cet mata uro timang ketika diluk mata uro ketika ditubit mata uro nyen wate adalah wate muharramat untuk semayang semayang tak? sembahyang sunat mutlak artinya sembahyang yang memang hanya mukayat dengan sebab dan dan memang ini kan hadai, ini mainan hana wate. Semayang nengu, mana kita kata semayang pada wate nya ejut, ejut nengu. Bahkan wajib tu kata semayang nengu sudah bersegera. Atau pun semayang sunat nengu nyalom termasuk kadang-kadang. Walaupunnya adalah wate haram semayang sunat mutlaq. Di kita ni membunuhkan dah semayang sebuah nengu dua dah semayang sunat kambiah sebuah. Ha, dua sumayang sunat kabliyah sebuah. Eh, jid. Tengku dah sumayang sunat kabliyah sebuah. Tengku walaupun kan dia dah sumayang sebuah. Jid. Yang menahan. Kerana kan mantang watih sebuah. Nunggu inan kan. Maka dia dah sumayang sebuah. Bedah dua rakaat sumayang sunat kabliyah. Kabliyah sebuah. Ya, karenanya pun. Makna sunat kabliyah adalah sumayang sunat. Yang itamang watih ketika itamang watih fardhu. Dan abih watih ketika abih watih fardhu. Maka tentu aji dia semaya yang tubuhnya mentang. Nah, walaupun itam menguat aji berokan ketika itam menguat firtu memperkena semaya yang sunat kabilah hendak mengulir subuh yang tubuh. Hai karena hanya tempat semaya yang berokan segelom tubuh. Begitu juga dengan semaya sunat sunat yang lain. Ya benar. Selanjutnya pelajaran kedua untuk pertanyaan. Deku hana dapat ya pertanyaan pertanyaannya, nyonya memang menyaureung ber di madrasah memang akan geuji le guru ke teh hendak baca tentang pertanyaan-pertanyaannya. Ha dia udah among dalam pelajaran kedua. Mang segolong lanjut di pelajaran kedua mungkin na pertanyaan dari jamaah ya menan. Na jemaah yang kurang Dia nyajit ke tanyakan segolong udah lanjutkan ke pelajaran kedua. dia kan beda baca pertanyaan yang mutuli di sini kan? Benar. Nah, ada pun ada nah, pertanyaan kita boleh lanjutkan ke pelajaran kedua insyaallah eh, malamnya ta selesaikan hingga dua bab pelajaran ini hanya pertanyaan insyaallah lanjut lom ke pelajaran kedua Rukun-rukun agama Islam Rukun Islam Ada lima Pertama mengucap dua kalimah syahadah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan Rasulullah Aku mengakui, menyaksikan bahwasanya tak ada yang disembah Sebenarnya melainkan Allah Ta'ala Dan aku mengakui Menyaksikan, menyaksii bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Kedua, mengerjakan lima sembahyang sehari semalamnya, yaitu subuh, asar, maghrib, isya dan subuh. Tiga, mengeluarkan zakat seperti perniagaan, hasil ladang, emas dan perak. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan Kelima, mengerjakan ibadah haji atas yang sanggup. Jadi pelajaran yang kedua. Terkait dengan rukun agama Islam, Munial Islamu ala kamsin, artinya pondasi agama kita itu terkuna limang bawah dasar. Jadi yang pertama adalah syahadah. Mana syahadah adalah dengan lisan kita mengucapkan syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dalam hati kita itu mengakui bahawa mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa Allah Taala lah Tuhan yang patut gurtenyo semua, hana Tuhan lain yang benar sebenar-benar Tuhan dan menyaksikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah tentunya makna sebalik daripada syahadah adalah ketika mengakui bahwa Allah adalah sebagai Tuhan yang sebenar-benarnya maka gurtenyo menerima perintah apa yang diperintahkan oleh Allah Ketika Gethuk mengakui bahawa Allah Taala adalah Zat yang sebenar-benarnya, maka Gethahnya menolak adanya Zat lain yang dituhankan, termasuk yang kadang-kala -kadang orang menuhankan harta. Maka Gethuk menolak hal-hal demikian. Kemudian makna daripada syahadah bahawa Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai urusan Allah adalah apa yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Wahyunya kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengakui bahawa itu sebenarnya sebenar adalah apa yang memang diperintahkan oleh Allah. Paket, karena mungkin seorang utusan membawa pesan-pesan bukan daripada yang mengutusnya. Maka ketika kita nyosyahadah mempersaksikan leher kita yang bahawa Rasulullah Muhammad adalah sebagai utusan daripada Allah. Maka setiap yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Nyan adalah pesan-pesan dari Allah. Ya, maka termasuk uronyo di kita nyodukuhan alim Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pesan-pesan yang disampaikan oleh ulama nyu adalah pesan yang disampaikan daripada kutusannya Allah, yaitu pesan Rasul. Ya, mana? Maka uronyo ketika di mengakui bahawa Rasulullah lah sebagai utusan Allah, maka yang ditinggalkan karena yang ditinggalkan oleh Rasulullah dengku yaitu di san ulama melalui lisan ulama menjelaskan Al-Qur'an melalui lisan ulama menjelaskan hadis melalui lisan ulama maka hanya menemu ulama sempat dan merompak li deng deng deng deng deng deng deng deng yang deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng ...adalah sembahyang syuruh se di se malam... ...memang buah watih, sembahyang zuhur... ...asar, maghrib, isya dan subuh. Kemudian rukun yang kelebihan... ...adalah zakat. Nya zakat... ...Tuan uh, Tejih, zakat yang wajib... Uh, ...mulai daripada zakat fitrah... iaitu zakat badan... ...dan zakat yang wajib adalah zakat mal. Uh, zakat mal macam... ...mengertanya yang mekat, zakat mal... ...yang ke harta niaga mekat. Mengertanya yang meblang... ...yang ke, ke zakat biji-bijian... Uh, yang nak berkebunkan kurma uh, Anggur Maka hasil kebun kurma dan anggur Ini zakat buah-buahan uh, Kemudian na Emas dan perak ah. Dekat yang wajib Kemudian berpuasa di bulan Ramadhan Yang puasa yang wajib tengok. Sedangkan selain daripadanya Hanya wajib Kecuali yang tak wajib kera, yang Dengan puasa nazar yang juga wajib yang ke rukun ke, rukun, ke rukun Islam karena yang menjadi rukun Islam itu kan uh, puasa di bulan di bulan Ramadan yang menjadi uh, taraf wajib secara syariat. Kemudian yang limang adalah mengerjakan ibadah haji atas yang sanggup. Jadi kan nah, syarat eh. nah syarat wajib untuk haji dan nunggu nah, istitaah di haji, kan. nah, Maka namanya nunggu wajib haji. Maka termasuk dalam bab wajib haji Memang yang sering kepegang Tenggu wajib haji Padahal termasuk yang wajib adalah Yang mengikut dengan haji dan umrah Maka hukum umrah itu kantunat Wajib tengok Haji hukum jih wajib Umrah juga hukum jih wajib Nyan. Haji pun wajib Umrah pun juga wajib Cuma Kewajib umrah diji, Jidhana tajak delay Yang dia katanya Oh gelom tak berhubung haji itu karena dia akan wajib istiklal, hana wajib terasing, hana terpisah. Karena wajib dia mengikat dengan haji. Maka ketika dia haji, ditinan, ada bubut haji, di sini engkau tanda akan kewajiban umrah. Mandi gitu nya nah mampu dulu. Ha taja umrah. N lebih galam nunggu. Ha, ingat umrah yang fun tajaknya juga wajib hukum ji. Kemudian ibadah sembahyang. As-salawatul khamsu sembahyang lima adalah tanda besar bagi iman Tiap-tiap orang yang akan mengerjakan sembahyang mesti mengerjakan syarat-syarat sembahyang Adalah syarat sembahyang yang pertama suci dari hadas Kedua menutup aurat, Ketiga bersembahyang di tempat bersih daripada najis dan pakaian Serta badan bersih daripada najis Keempat menghadap kiblat, Lima mengetahui bahawa telah masuk waktu sembahyang Maka kita meng, di dalam pembahasan daripada rukun, rukun Islam yang menggunakan. Di antaranya adalah sembahyang. Maka sembahyang yang wajib nak limang boh. Dari limang boh, sembahyang yang wajib. Man limang bohnya baru sah apabila digetanyo Kan baru sah. Sembahyang yang wajib digetanyo Ketika tak laksanakan jihtungku benar syarat-syarat sah sembahyang. Baru sah tak buk, syarat sah dia tak buk. Jadi bukan hanya semata-mata dikit ni mengenai pupur yang kalau langsung engguk bahanlah, karena mereka enggak dapat pegang kan, maka bahwa termasuk syarat sahnya juga mengikat engguk. Maka syarat sah yang pertama di sini engguk sampaikanlah suci daripada hadas. suci daripada hadas ketika diketahui tentang kunsu mayangnya daripada hadas. Karena jadi nah hadas raya, hadas subur kan, enggak termasuk suci hadas daripada hadas dan dan Najis. Menyihadah Najis adalah wasaf yang ditegah sah semayang. Saya katanya. Dia berkentut. Tak kentut Tak semayang, sah. Ataupun Adapun katanya. Nak uh, urina. Dia keluar halangan. Tak ada gimana mana. Tak suci. Tak ada ke mana. Tak ada rakyat. Tak sah semayang. Yang, yang kedua. Menutup aurat. Yang menutup aurat. Ingat. Leh, aurat semayang. Yang dalam hal orang de mayang juga harus dipahami bersama bahwa sembahyang menyedi urang agam antara pusat dan tuot Yang wajib tutup dengan ulam de mayang. Ni becerai le kan, kan orang de mayang kena urat jilah lim depan lain hukum Jadi urat ini jikan kan sabah jui urat uragam nung pusat dengan tuot, urat urinang seluruh badan hanam nan. Nah. Di urat de mayang lain, urat di luar lain. Orang merumpa dengan Aji Nabi lain Orang merumpa dengan sesama jenis lain Yang mana je? Dia tengah saya bicarakan oleh orang semayang Orang semayang minyo, Orang agam Dia antara pusat dan wajib tutup. Maka kadang-kadang ketika orang semayang Mengkarat orang agam Tidak ada pakaian yang lain Dia masih kira hija kruh Ketuk baju itu pusat Kemudian hija berhitung ke bawah tuut Yang kasar semayang Menjumah anak adab Yang <laughs> mana kan? Yang lain kan? Ha, ini bicaralah dengan cara sah saya yang tentang kau dineng seluruh badan nengku seluruh badan yang jth cuma muka dan dua telapak tangan makanya sering nengku menjadi hal yang berleter nyu ingat bersama bagi umi umi ya dineng bagi dukun dukun ya dineng bahwa ketika nih kita kalian gambar dengan urung semayang batifi ya. Uring gambar yang eh, posting lah. Ha, Nyerkan sering kadang kadang muka hanabi tutup. Nunggu menjadi hal yang perlu perhatikan. Nunggu kerana han tutup orang nunggu anak-anak semua yang. Ha, maka di bawah daun, di bawah daunnya daun kan, lori yang daun, inawa kan. Ha, maka minyak semaian nunggu daun ngempah... hanabi nge dua ada daun. berat kemungkinan han... hiding nunggu silum. Ah? Ha? Maka biasa haji Dia orang menyebabkan di, di bawahnya waw, Di bawah dah waw. Maka ingat Ketika di bawah dah Kepeduk selukum bawah ya, Maka Muka ha, Muka terhah Dan Di bawah muka juga terhah Muka terhah Nak masalah Muka terhah Memang je terhah Urina muka alam semayang Yang masalah adalah na anggota Yang hanje terhah Terh yang di bawah dah waw. Yang mana Kan termasuklah Oh oh Oh kadang-kadang menyekarna mengkarat-karat di urinang kan kena urina, kan? be hidup o oh, engkin lam nya. Ha dia de ha, ke sama-sama dampinga -sama, ingat nunggu. Nyamanan. Ah ha, maka termasuk ya termasuk lam Karena bunok aurat adalah seluruh badan dan seluruh bekeun seluruh badan selain muka dan lawa telapadang nya hal-hal yang kerem ururinang nunggu lah disampaikan kan. Ah uh, oh, waten na semayang Nengku hanan na ne kampit jarawa Nengku yan Waten le nerukuk yan Selukum tehah rayub kan uh, Dia kan yang di bawah Yang di bawah jarawa kan Dia punya hanan pakai baju panjang kan Nye tehah orang nengku Ya menan, hmm, Maka termasuklah lah Minya memang ah oh, waten sujud Waten na sujud Gaki hanagat na ne, ne tachah Ne tachah ijah Ya menan, kan eh kata 55 aji 1 eh kira-kira terkait dengan masalah menutup oh, menutup auratnya oh, mungkin akan akan dibahaslah lebih lanjut untuk di pembahasan yang terkait kemudian bersembahyang di tempat bersih daripada najis dan pakaian serta badan bersih daripada najis jadi termasuk syarat sah sembahyang adalah ketika hendak sembahyang nya bersuci mahal mahal sembahyang jadi Termasuk suci badan dan suci mahal maka penokong yang sebagai yang kitabkan suci daripada harta dan najis, niat sinonor bagi suci daripada najis niat gebi nomor yang lain. Nah. Maka suci daripada najis niat haji semata-mata diketahui untuk gleh daripada najis badan tentang sajadah kerana tak tak suci ataupun tempat diketahui tak sujud menghadap suci. Ya, Nafas semayang kemudian menghadap kiblat nyo yang terhadap hadap kiblat nunggu adalah in kiblat yan ban jadi in kiblat nyo ke ke kiblat ah in kiblat adalah diri kiblat nyo kiblat ke arah kaabah baitullah man menyadi kita nyo na ide di masjidil haram de takalan in nyan cik de takalan lam sao ngamna ke mata de takalan yon, in kiblat nyan ta hadap man dik oh, de juga wajib hadapin, Cuma beda. Menyatah hadapkan Qiblat. Tenggu watay katanya. Ta semayang di masjidil haram Nyau adalah Ainul Yakin. Buatlah. Bila musyahadah. Ngamata oleh. Ya, tak kadang. Menyatah hadap Qiblat. Tenggu. Jauh. Hamzi katanya. Dari sini. Kedih Mekah. Neneku. Pada puluh ribian kilometer. Tenggu. Mungkin. Tak kadang. Eh? Maka. Ketika Hanaduh tak kadang. Eh? Ketika Hanaduh tak kadang. Maka. Wati yang dikatanya Tak menghadap Dia tetap cita si lah In Qiblat Cuma Secara Dhani Secara dhani je Yang ke Melalui ijtihad. Amin Manjidah kan Kali tak ijtihad, Tak kalen dari Tanda-tanda Yang -tanda arah Qiblat Hainah Kali geripat Liru sipat Neku ahli Qiblat Kadar kan? dupat Ketanya Allah Maka Kadar dupat Yang ke Lagian Yang, yang semayang je Amin mana menyedi kita nyota jaga tempat yang hana tanda tanda kiblat maka wajib tak ijithat ilai hanya mukadang aju semayang ho yang enggak lah ada guna pakai ijithat lagi kalau wajib takalan arah matangin dulu, dapat pun tak pakai alat alat penunjuk eh kompas lah segini kan? nampak nyaman. Kemudian mengetahui dengu yakin dengu mengetahui ya. ilmu ilmu tentang kaitan mengwadai semayang, maka hanya semayang yang kami hanya ya. Yamunan. Haid ama wateh kada mayang. Hansahadanggo. Karena wajib binggua, keyakin bahwa wateh mayang kai tamau. Yamunan. Kemudian itu sebab-sebab hadas, hadas terbagi dua. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Adalah sebab-sebab hadas kecil ialah buang air kecil dan buang air besar. Kedua, tidur yang dalam keadaan berbaring melintang, miring, duduk dan sebagainya. Tiga, hilang akal seperti sebab mabuk. 4 bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang halal nikah. Kelima buang angin. Keenam menjabat kemaluan dengan perut tepat tangan. Jadi hadas nah nah hadas raya nah hadas ubud. Jadi makna kekeun raya dengan ubud. Ya, nah jadi bah hadas kan perleti ta sampaikan do kan ha pengalaman lah kan karena kebudalan luntuan di KUA kamu nak bimbingan lah segolong pasangan menikahnya nak bimbingan bimbingan nikah sering lah kamu tanya kepada calon lantu baru calon darabarunya kiblat hadiah rayu kiblat hadiah hubut kiblat padu macam najisan sering hingga kebayang walaupun hadiah rayunya ubiraya kayuji kebayang juga hadiah rayunya lagi eh. ni hadiah hubut lagi eh. ni menancar ada bayang jadi rupanya kan menancar tu ni mana hadiah hadiahnya dengan najis beda menyehadas hiji sebab yang dilarang sah semayam hanta semayam menyena sebabnya. jadi menyehadas raya pakan di khiraya de gekeun karena untuk pegada haji tunggu butuh cara hiji saya teh manawa menyehadas raya gekeun raya karena payah manawa baru gadah hadas menyehadas ubud kana payah manawa ngentung itu semayam kagada hadas nyainan beda antara hadas raya nge hadas ubud nyainan Maka menyehadai uh, ubud berleal ha, dari tanya orang kalian, pasaran masa agitnya kau kagukan menghadai ubud. Ha, Pengata tu, oh kau nenduk pasaran agitnya kau kagukan menghadai rayu, kau ha, Jadi menyehadai ubud tunggu yang pertama buang air kecil dan buang air besar. Jadi digitanya leh pipis, leh tato ini, ataupun leh tabi ol bia bi. Uh, jadi lihat tabuang uh, perken kotoran. Uh, jadi diri kotoran najis ingatlah, diri kotoran itu najis. Tapi fase ketiak tabuang kotoran, tabutubir kotoran yang tabutubir kotoran dia perken berhadas dengan sebab kata tabutubir kotoran, ta kau berhadas mana pernah? Hansah tak semaian, lihat tabutubir kotoran, Hansah tak tunggu semaian, Hansah semaian. Perken diri bah kotoran yang menjadi berhadasnya ingat yang bah kotoran, yang mana Kemudian termasuk Lom adalah menghadai Adalah tidur dalam keadaan berbaring Artinya ketika digedahnya Ta'ih ha, Ta'ih dalam posisi yang tidak tetap Yang maksudnya Artinya tidak tetapnya boleh jadi berbaring Boleh jadi melintang, boleh jadi miring Boleh jadi Tidak tinggung, macam-macam macamlah yang, yang maksud guna pegah di sini adalah Ketika tidur dan keadaan uh, punggung kita nyowhana tetap, nungguhana tetap. Ada bumau, adanya hana lempet, adih, uh, adih tempat duduk. Maka kita nyow berhadapan. Pakai nunggu, karena kunci mata, uh, mata kita nyow pusat di ji, kunci jij adalah di sisi bahalakah uh, punggung kita nyow. Yang kunci itu nandungu. Maka ketika mata kita ka nyow kipek, kata eh dengan katerlelap. Maka posisi Tempat putubit angin Itu tihah Maka dek. Kerana Menyekat tihah Tempat putubit angin Maka dipastikan Ketika kita nyong Itu bit angin Maka kerana Itu bit angin Ya Batu lah utuk kan. Sering orang Ketika kan? itu bit Yang kat batu Ismayang Maka termasuk Batu semayang Adalah ketika Dia nyong Tengut Maka makna Tengut ni nah, Macam-macam Macam, -macam nah. Maka makna dengernya, dekut dengern kan kan kan kan thliu, ni thliu yang belum dengern ini nya. Jadi ni dalam ranah ranah sadar. Cuma dengoh diserang lih rasa kantuk yang berat. yang Ni thliu ikutnya eh. ikutlah mata cekat. Eh, ah, mana dengern lah? Ha. Maka termasuk ni yang dengern dah semayang dengkunya, dengern bibi dengernan, api api dengok nian dia bedah semayang lagi, di semayang lagi baru semayang ulang. Biar semayang langsung tak ada semayang Biar sampai, ingat-ingat, saya akan dapat jemaah Saya akan berada di sana, saya akan berada di sana Haa, benar kan? Haa, benar termasuklah bagi kepada saya yang agama Saya katanya, saya kan, berada di masjid pada Jumat Kadang-kadang, saya akan berada di bawah Iblang Saya akan berada di bawah Jumat, saya katanya, saya akan berada di daya nya nya kira-kira kalio tengung dunggu kalau manggu-anggu gunakan waten tengung nya enda disemaya ngelidunggu nya manah kecuali yakin enda tat aku waten dua memang posisi sisi punggung roh hanam gese iya memang hanam gese nyandau pun nakai dunggu hanam gese uru nyen bu memang eh buma sa odenku kena menyadi urung bijut dunggu hanai cerita dunggu kan waten geduk rapat dia teh dia tuh tempat duduknya, mana cara tengok untuk beberapa uh, tulang-tulang, bolehkan pantat gaknya mbak posisi duduk, sudah renggang ini tengok, ni Kemudian yang kedua adalah tidak ada angkai, tidak termasuk itu gara-gara mabuk. Kemudian tersentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang halal nikah, digitanya dengan uring yang halal nikah, maka batu lulu, maka termasuk suami isteri. Ya, Jadi B itu yang bayang karena yang halal nikah. Tak bayang orang lain dengan itu. Hana tengak de ke perumuh roa de. Ha? Walaupun hana ingat dengan ke lintu ro nunggu. Hai karena kap ke lintu. Ha, inga nak tengak de tengoklah tepes ke Entah semayang. Menai oh, ya, kan. Betui semayang. Kemudian buang angin. Artinya keluar angin. Kemudian yang keenam adalah menjabat kemaluan dengan perut empat tangan. Artinya dengan batin kaf, ya, batin kaf. Okay. Jadi mana batin kami berasa dengan putih daripada telapak tangan kita nyow uh, tamat uh, kemaluan, maaf, tamat kemaluan. Ia ya, baik kemaluan rawa maupun kemaluan orang lain. Ya, benar. Maka batiu tu termasuk kadang-kala -kadang, di kita nyow orang sih dengku dia datungi semayang dia datungi semayang taya arah ini anak minyak, taya arah eh anak minyak dengan jarau eh hmm. nah, nyen kan halakah ha, ha, kan jarawu yang dah pakai kan maka watak ke dengan perut tapak tangannya yang ke yang putih watak tapuk dua bah jarawu jarone jarawi eh watak tapuk yang terus yang mupuk yang putih ha ha benar nyen memang Menyenyan yang tepih Bak kemaluan maka batiga wudu kemudian sebab hadas besar adapun sebab hadas besar ialah satu keluar mani Kedua bersetubuh, ketiga head dan nifas, yang keenam adalah beranak. Jadi sebab hadas raya Yang pertama keluar mani, yang keluar mani nama urinang, nama uragam. Yang kedua adalah bersetubuh nama urinang, nama uragam. Kemudian head dan nifasnya hanya nama penginang. Kemudian selanjutnya adalah beranak wilada, yang hanya nama urai, nama adinya ketika idah mangfasalnya maka ureng agam yang ditugit mani digenyan karena ka sebab hadas raya maka benokan dapagah bahwa ketika ka hadas raya pakeun raya denggu karena untuk pegada hadasnya mesti mandi yang bisa menghilangkan hadas jadi pajan wajib mana Penyebab surah keluar mani ketika mani nyokap di debit nyal di nang wajib manau babar sedubu menancit bab head pajan wajib manau kan ketika di debit head tu ketika fasa itu bit habis jadi mekan wajib manau setiap debit head tu kapunto manau ju hana lagi. di kena fasa kan kena fasa drawai padu muro nak lado muro kadang tiro malam Kadang kala lado murung jo rodo malam, kadang kala tru 15 ro 19 malam. Ni boleh lain kerana be da urung nunggu. Jadi wajib manawi pajang ketika fase hit habis menancik nifas. Nah, kadang kala nifas cuma siat tagai. Induk setelah akhmat ta train tagai di selesai. Ni Nya, selesainya wajib mana Man menyu urung kadang kala tru pua urung, pua ro. Yan mati luro pua pua hian nunggu karena ya biasanya kan pua Uh, maka menyakat selesai 40 nya kewajib menahu uh, ada gua 40. Baik rencana pepres li huru 40 pernya nya juga menarik tengok. Di Gempoh, di kampung, kan di kampung, di kampung lah. Ah di kampung urung-dungan kadang fitnahnya wallahu alam. Sedangkan kalau kon di Urinau kan hang bi mana-mana noi le dengan gua dalam 40 tengok. Tapi yang kada pahami kan nifasnya yang kebiasaan nifas di Urinau juga buat belu, buat belu hurau. Kalau buat belu perut, buat Memang na yang nampu. Cuma jauh, ujung yang nampu hurau. Maka karena yang wajib mana wadungku adalah ketika selesai nifas. Karena nifasnya buat maka setelah buat belu hurau, rinang gebernifas. Uh, maka lainnya yang wajib mana wadungku? Karena mana kau wajib, semaian kau wajib mengikut inguizi. Uh, makanya tek di di kampung nunggu segala put put hanggabi manau dan di urinang hanag semayang gara-gara hanag manau ka hanag semayang makanya de usara tinggal semayang makanya ke menjadi halah yang pentinglah untuk peingat haba peingat ke ketunya bersama karenanya sering nggalan hal-hal yang sering berkembang di kampung karena naikilah ulung ketanya kan manau put putlo put ha miatan kan manau put yang kan manau penutup beruang baru nama nama dengu sedangkan beruang kalau lewat ni semayang kena dengu, bagaimana najis mana oleh ha, ah termasuk lom kena najis mana, bahkan termasuk haji Orlando lom dengu hingga beruang beruang dengu ni ya, haji dengu hati hati, hati kan ha, kemudian ha, beranak beranak, beranak wilada ni bagaimana adanya perleg sampekan dengu kan, kena kan, kan, antara nifas dengan beranak kan Beda-beda. Naladumurung digen wiladah tapi hananifas yang menan. Tapi iji hanah hana wiladah tanpa nifas. Ah, ha? beken uh, menyug wiladah uh, iji mana antara nifas ngawiladahnya iji umum khusus. Ha? Kadang-kala uh, menyurung beken awatnya oh, digen gawiladahnya memang kadang-kala nafas ataupun hananifas. Tapi hanya nifas menyebab surah ke wiladah. Kerana nifas Nyeji mengikut dengan wiladah. Hal mungkin tidak nifas kerawai dengan kulega urung menghid Nyehana. Kemudian bersuci adalah bersuci dengan mengerjakan wudu dan menghilangkan najis dan dengan mandi wajib. Dan bersuci ialah dengan air suci lagi menyucikan. Dan air yang suci lagi menyucikan ialah air hujan, air sungai, air laut, air perigi, air mata air, air salju dan air embun. Karena bunuhkan kalau musyikot, yaitu musuci, yaitu enam musyikot, hadas dan najis, ah. Nah, maka cara musuci daripada hadas dan najis hmm. menye najis, cara musuciji adalah termasuk cara musuciji lah dengan air. Walaupun nak cara musuci dengan air, nak surah denganku sama. Ah. Nah. Kemudian nye, di dia fokus fokusji bahwa musuci dengan air. Kemudian terkait dengan hadas, nyaw hadas baik munukan wudu menyhadas kecil adalah dengan wudu menyhadas besar adalah dengan mandi. Ya, karena berbicara masalah wudu dan mandi nyaw maka tidak terlepas daripada asal asal alat musuci pada mandi dan wudu adalah air. Maka dalam pemahatannya, tentu tidak terlepas pemahasan getihnya adalah daripada. Air yang kita pakai untuk hudu Dan air yang kita pakai untuk mensuci mesu, Walaupun ketika Hana air bisa digantikan Dengan tayammum Tapi karena berbicara tentang hukum asal Maka Air adalah Yang digunakan untuk bersuci adalah Air yang Air mutlak Air yang tuhur Air suci yang menyucikan air mutlak Maka hansah hudu Ianya ia dekukan air ia mutlak ia tak pakai Ia bekas pakai Pada benda suci Ini hana sah Ataupun ia nyankah kenang najis Hana sah tak wuzuk Ataupun ia nyankah musta'amal Hana sah wuzuk Termasuk hana sah mandi hmm, Makanya kan juga perlu diperhatikan tenku. Perlu dia diperhatikan Kadangkala -kadang, adanya Benda suci Tak ada jaga Tapi Alat yang tak Untuk mensuci Kadangkala -kadang, tuo. Termasuk masalah iya mutlaknya, kadang kadang sering dua orang tu. Ya mana? Apalagi pada masalah perbahasan tentang mana wajib tu kan? Hanya meskipun dalam uh, dalam kajian kita nyonya juga uh, perlu lah tuan sampaikan. Hanya juga sering kamu sampaikan di dalam bimbingan-bimbingan cctv tu kan? Uh, jadi dalam hal manaon kadang-kala -kadang adik kita nyonya untuk terjaga ia mutlaknya kadang kadang dua orang ha? tu. Ah, dua jaga ia mutlak. Karena ada bayang ni lagi menobiya sah, tengok. Kalau ha, dah campur pun yudungku, iya yang kali dah play awadan, tengok. Re lam di mana, iya kali dah play awadan, tengok. Re lam gayo, yang hana dengan, tengok. Maka mutelak, ianya hana limut lah, tengok. Ia muslim, maka ia muslim hana sah untuk bersuci pada anggota yang dalam genang dapat suci. Ha, maka hana sah lah mana, yang menan ha. Maka dah iya suci yang menyucikan, tengok. Jadi pun ia mustahil. Ha? Jadi ia yang suci menyucikan Di antara saja adalah ia ujian Ia luang, ia laut Ia embun, ia mata air Ia sungai Ia salju ia Termasuk ia air Ia adalah ia yang suci menyu, menyucikan Alhamdulillah Alhamdulillah kau Oh, oh, si kurang dijumlah. Ya, alhamdulillah. Katuruh pak pelajaran yang ketiga. Ya, alhamdulillah. Nyokaji kepada ano untuk pengajian malam nyok. Maka nawate, nawate sebelah dua belah minit tu. Insyaallah ke kolom tato pengajian. Mungkin nak pertanyaan jid kita nyong. Ke kolom pengajian. Assalamualaikum wr. Wb. Manu wilada dengan manu nifas bujta masuki tak kan itu dari tubi darah wilada kan otomatis kan langsung bersambung dengan nifas bujta preh manu ataupun harus pisah-pisah. Alahnya kalau bodek rukut, di ketika tanya manu wajib, jadi kan di I pertama yang tak playnya keninan, tak ber, uh, play, tak berunir, kan ina dapat apa kita kan? Iya Jadi uh, misalnya I yang pertama yang ketika tanya niatnya hanat rum, anda mengalir pan samupadan hanat taban samupadan. Nyal play kedua pun mestina niat ataupun Memada dengan play yang pertama okay. Terima kasih Tidak masih. Tidak uh, mengasi. Yang pertama ada antara masalah mana wiladah dengan mana nifa. Yang pertama nyokan pada dipahami nyokan. Nadua bohukum yang wajib menawo kan? Wajib manu karena wiladah, wajib manu karena nifas. Ini menandakan betul. Kadang-kala na uren gowilada, hana nifas. Nya Tapi ketika urennya gowilada, ke ya, kemudian mesambung darah nifas dengku hingga buet huru kadang, ya. Maka ada tamano pun digedenya tak manu wiladahnya kan hana manfaat kan? Hai artinya tamano nya untuk tamu suci dengku, tamu suci untuk jeda semayang. Maksudnya dia melahirkan Kemudian dia sambung dengan Rah Nifas Yang sama dengan Dia kata-kata Manoah Memang harus menerima orang tiga Tidaklah niat Manoah rafak hadai raya Cuma sebab di ada dua buah Maksudnya menandakan di sini berterah Kadang-kadang Nak orang tahu Dia ke wiladah Dia ke wiladah Dia ke Kadang-kadang Tapi penuh orang Kalau dia dah bawahan? Dia kata-kata bahawa Mungkin Rah Nifas Dia Mungkin memang Ya Ya Kemudian uh, Sabah itu saya putra lah Satu orang Oh, ada masalah, lah. masalah niat Masalah niat pada mana wajib Pada masalah niat pada mana wajib Yang wajib Yang wajib diketengar taniat pada mana wajib Adalah ketika basuhan air yang pertama Adanya ketika taplai yang pertama Bapak badang Yang disinan bertaniat Sengaja lurafak hadah raya daripada tubuh Perlihatkan Allah Ta'ala kan Inan tanin inan, part yang kenang iya tengku. Artinya watak kentubuh kita tubuh, katanya, mulai daripada ujung ooh ok hingga ujung kaki. Dan tarah baga di sinan kasah, nil, kita ia, tengu, buat di sini tanin kasah nih tengku. Watak taplah iya tengku baga badan toh di sini tanin kasah nih tengku. Watak taplah iya bawa ulat toh tengku tanin kasah Artinya watak taplah selanjutnya tapurata nyomo hana apa yang tanin kali ni, yang menolkan. Wah tetaplek iya bunukan kalih ada niatnya nisinan kia memang bunukan ngeunit. Maka nasrullah denganku menyuruh uru rawai nasrullah denganku menobancung kekhan. Ah menan mungkin na pernah lalang dengan kibang khan menobancung. Menyurat cerita urung jemun, cerita urung jemun, gurai-gurai tanya cerita. Nyuruh jemun kan cerita lintu baru nyanu rumohnya kena. Uh mon nunggu kan bagai jio kan. Kau mungkin ada tengah malam jio jio kan. Yang genit saja tuanku Ke mana wajib genit juga Gerah sikat Tinggal bengah gerah sikat tu badan Yang jit tuanku Kerana ini Hana wajib mualat Untuk buat mana wajib ha, di, ny Hai yang surah orang jaman Hai surah orang jaman ke surah Tapi ny yang menjadi pedoman Hai menandakan bahawa karena Hana wajib mualat Walaupun berklam Kali tanit Kali tarah sebagian badan Kemudian Jino tinggal terlanjutkan Tarah mandu-mandu Yang kasah sebagai mana, mana wajib Tuanku Yan menang. Gaguh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, untuk surah yang Atabuno wiladah bersambung dengan nikmat. Berarti sama si surah untuk janabah yang bersambung dengan haid tungguk. Ya, ya betul, betul, betul, betul. Betul enggak masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi tunggu kan musuhnya kan selalu lihat kelihatan belakang. Yeah. Cuma kadang-kadang dia tanya aji masu bak bulunya teruk emang Kadang bak bulu nuka hana teruk Cuma kadang-kadang bak fun euro, euro Leuro linya -ka, mungkin kata yang katamano minta aji Olinya nak bak lapalam teruk lho Sampai masa aji watak tak hitung emang belah uro Masu tegedi hana tamano Hana teruk tujuh uro minta aji Allah takkan bak biasa jemang belah Tamano teruk bak emang belah aji Hmm benar uh, Jadi kan, Tunggu Masalah hiznya, Tentai di kan, uh, urinang kan, urinang beda kan beda-beda kategori dalam hiz. Adanya, na urinang yang dikenyan, hiznya bukan hiz pertama. Kadang-kadang, na urinang yang baru kali pertama hiz. Maka, na urinang keken na urinang mu'atadah, na urinang mu'atadah ah dalam bab hiz. Adanya, minya urinang fun hiz, nyeinkan Tentai Ji akan kekada nilai pajaan ni itu bit. Jadi, cerita ji mungkin urinang yang sudah berulang. Maka menyebab sudah berulang, itu tadi dige nyan gejala tanda-tanda hit yang itu bit menyememang memang nyan kaya kini kadang-kala wadai teori teorinya kau buta-butanya ha? kini kaputu, ah yang memang kewajiban awak memang kaya kini, kerana ini kan ada tanda kan adanya ketika kekuatan darahnya memang hanale kemudian kagli lah di depan di tepi darahnya kagli nya kewajiban awak, tapi tiba-tiba dalam jangka waktu dalam jangka waktu, pun urah ke Sekolah melewati lima belah urah dari hari pertama Rupanya naik tubit lom darah Yang menarik tadi kan Yang tetap jika mentang dari hari pertama yang leher urah kan, Hingga ke durasi lima belah Ditubit darah Yang mantang ke hukum darah akhir Mereka yang kaget semayang bunuhkan Rupanya bak urah ke lapan hingga sepuluh kaget semayang Nenggu nian hana berdosa ge nyan nak u panak yakin ge yen ba wa geun ka suci monokan makan ge bi ya me cuma teteji dalam dalam halnya kan di urengina kan harus bubutue-butue yakin dige nyan wa tege ka leh dari tanda-tanda nyoka yakin dige nyan kabeh dara ge semaya ge mano ge te mayang nyona tapi meny dige nyan Adapun enggak baikkan hanag ingat tengoknya berjujur pelafarnya dosa tengok, apalagi urinnya kan hari kan kali pertamanya berhead maka termasuk di diurina kuatnya berheadnya benda catatan, ha, uronya poh padum gemehit ya. juga nya, ha, jadi supaya kuatnya berhead ukurnya, ini kan menjadi pedoman kan, ohnya ha, tujuh huruf, belinya, beli nuker eh uh, tujuh tujuh rawasi berduk kelam kibak. adanya nyau kan bena pedoman kananya sebab menjadi hal yang yang penting nunggu datangnya bau rinang nunggu neng, ya benar terima kasih uh, nyonya pertanyaan masuk uh, via chat cara pegada hukum makruh berwudu di WC kiban ana tempat untuk lain Ya, ini pertanyaan yang pertama kan uh, Ini kamu sampaikan bahwa Mekruh tak berwuduk di WC ku, Artinya di tempat kaza hajat yang mekruh Kan di kamar mandi yang nak WC Ini sini boleh Karena diketahui kadang-kadang kan tak faham atas nama Karena WC kita nyanyakan kan Inan tunggu semayang Inan mana diketahui kan Kamar mana Lam kamar mana nak WC Yang mekruh tak berwuduk di WC Artinya apa tempat kaza hajat Inan tak berwuduk Yang mekruh sedangkan menyediakan manaoh yang na WC, baik tetamu tu, bak bak bak tapi di bak tempat manaoh, ni di sini nak, nama kerusi yang bermainnya, mungkin uh, karena secara tulisan mungkin nyanyi belum pahami dari pertanyaan, mungkin menyediakan di mana untuk juga bercakap. Kemudian pertanyaan yang kedua. Jika dahulu mengerjakan umrah Tapi belum daftar haji Bukan sambilan menunggu dipanggil haji Bagaimana kedudukan hukum umrah tersebut Ini pertanyaan dari Jamaah Getanyo Jadi uh, Ketika di Getanyo Tengku tak pukul umrah Jadi lalu ulang kembali bahawa hukum umrah Tengku wajib ya, Hukum umrah wajib, hukum haji wajib Cuma wajib umrah Nyawa diji uh, Perakun Perakun uh, Hana istiklal dengan haji Artinya dia mengikut dengan kewajiban haji Maka dia katanya Hana tajak jile umrah Hana tajak haji Tapi menyatakan dia, dia Kalih dah bubur umrah Tapi haji Hana tajak Maka karena umrahnya umrah pun tetap wajib Tentang mendapatkan pahala wajib Nyamanan. Kedudukan umrah yang wajib Tetap Hana gada ha. Cuma dia kan berbeda Tentang masalah kewajiban haji Tetap kewajiban haji tetap wajib Mandi kita nyaw, golam tak jauh wajib itu. Donyo umrah, maka umrah kita nyaw wajib. Di peluk donu kita jauh wajib, maka haji uku wajib. Kemudian umrah yang masih gangan hajinya kiman? Karena kita nyaw kali dah pupun umrah di peluk don yang kau ikut, maka umrah yang kali selanjutnya menyekan gara-gara nazar, maka hukum umrahnya bukan lagi umrah wajib itu. Ya mana lagi. Nah, ya mungkin Nawade le minute tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itupun ada beberapa pertanyaan ya. Uh, pertama meno uh, masalah orang wanita paspayang yeah. yeah. Berkenaan dengan rambut uh, pertanyaan dari Lord. Seandaiji uh, na duroo siun bak lukum tapi di, tapi di, tapi tengah ada tu buau nyanduro begitu lepas sembahya. Perodengeng hmm. Mae si Un Pak Lepongnya tiba tiba tungku e, penasah uh, semayang-sayangan. Iya. Yang kabar ji masalah eh sebayang ji mate dengan dah semayang tiba-tiba eh uh, etibit kemaluan wanita.nya yeah. dibanjir hukum ji. Eh ada botu pertanyaan ya. Ada yeah. botu tungku uh, masalah head wanita habis head wanita ji di tengah-tengah sembahyang contoh aja sembahyang eh, pertengahan antara Maghrib dengan isya. Ape iki? dia sembahyang Maghrib hmm, dia sembahyang Maghrib eh, a, kadang-kadang penisa tenyo baru tamana mana wajib. Oke, sembahyang Maghrib yang harus tatapa. Ya, lakian tak hmm. tunggu pacar dari lu. Enggak, udah. Assalamualaikum gak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terkait masalah orang wanita punokan cerita u, ya. Cerita oh ok yang menyambung dengan oleh adanya anjarn yang yang jek kebahagiaan orang adalah oh ok yang menyambung dengan oleh adanya menyek ok yang terputusnya kan orang menyek ok, ini karena tidak menggunakan kan nah ok yang red bah tempat danyo sujud ataupun bah pakaian danyo ataupun bah perkunaan bah mukena menyek ok yang hmm. kaputuh yang kan orang dengan hafal buku yang kedua tentang masalah kentut nih, pak kemaluan. Nyalun pentingi le, Kenapa harus pahami kembali le, Jan. Bah untuk uh, kentut dalam kemaluan uh, melalui kemaluan urinang. Nyalun pentingi le jawapan, uh, Kemudian yang kedua terkait masalah hit wanita dan sembahyang. Jan. Yang menariknya mungkin bagi kita yang nak ikut uh, pengajian di kitab bukitab yang menyebut urusanin kita share dulu Jan. Ya, di sini kan. Nah, memang secara jelas saya sampaikan bahwa di antara hal yang wajib bagi seorang suami adalah mengajari ilmu wajib kepada istrinya, termasuk adalah terkait masalah kentang head dan juga terkait masalah kaitan hukum sembahyang. Maka termasuk masalah puntung head uring. Ketika uring inang nyo tungku puntung head di genyan adalah dalam wate sembahyang yang antara dua wate sembahyangnya Berlaku jamak Mesti antara Luhungan dengan megrib maaf Antara megrib dengan isya Antara luhur dengan asa Yang menanya kan watih jamak Adanya jika orang ini Kebetulan putuh heganyan Menjelang kemayang megrib Ha Tak tika dia lah tungku Poh nam heplosa Kan Poh nam heplosa Menyeteg de putohet urinang nyanduk pupuh 6 min heplo nyen simenet dengku menyeg semayang kan sah dege bi saboh rakaat saboh rakaat sah kan nah menyih handak ko wate kepada kepada mano odeku yang wate nyantengku jika di sinan tahko putohe yang dege nyen jege saboh rakaat semayang maka urinang nyen wajib ge semayang sahib wate dah sah wate semayang asa dan wajib kekabah Sembahyang yang jid tajamak Dengan sahib watay Toh, Sembahyang luhu Maka jika putung hei Tengku menjelang magrib Maka orang inang wajib ke semahyang asa Dan wajib kekaza Sembahyang sembahyang luhu Begitu juga dengan surah Sembahyang magrib dengan sembahyang isya Maka ini hal yang sering Orang inang diabaikan dengu. Apabila putung hei Tengku malam menjelang subuh Uh, Nyo biasa sering diabaikan. Artinya betul. Apabila eh, mana kita berasa, teguh, hai malam, dengar dengar. Fani nanti ngan aku perpadu betul. hingga alah singgah mendengar singgah singgah semai subuh juga, hingga hai nanti ngan bahawa tinggal sembahyang maghrib, tinggal sembahyang isya, teguh. Nah, maka betingan. Nyo artinya menjadi catatan, tu, kan? Apalagi yang digitanya tentang haimah. Adanya menteng mudah, adanya menteng mudahlah untuk dah ingat. Ia perlu anda catat, tengok. Perlu anda catatnya poh padung itu biar hiturannya. Biar perlu tulis menit. tengok perlu duluh. Kemudian bulan ugu poh padung putoh, perlu duluh leputoh menit, poh padung putoh, tengok. sebagai perbandingan ke yang ugu supaya adik kita nyaw bww untuk dah jaga. Karena memang menyuruh urinang sehat, adanya urinang yang, mah untuk urinang yang subur lah katakan sehat adanya hana hana penyakit nyama ka eh perputaran watt eh nyode normal adanya menyebarkan tujuhnya biasa normal di tujuh menyaganya normal 8 8 menyenam ya 6 ya, menyenan karena memang siklus ji memang menan aja kecuali rileuh siklus karena faktor-faktor yang lain kena faktor melahirkan kan karena faktor hamil ataupun karena faktor gejib-gejib obatnya -gejib biasa menan baru na rusak siklusnya menan dong Uh, Mungkinnya eh uh, noile untuk uh, untuk uh, pengajian kita ni ba uh, malam yang berbahagian yo. Uh, Okey, uh, jadi tunggu kau sekalian. Nyawalhamdulillah kita nyonya ni ba malam yo kita mulai yaitu tabur kita pertunain. Uh, Nyi insyaallah menyehanah halangan tabuah. Uh, tak teruskan pengajian yo. Uh, tak teruskan pengajian dan uh, untuk jadwal tak cocoklah Isha, tapi untuk mengenai malam, ni mungkin uh, gusi uh, musyawarah kembali, kerana yang kebetulan malam Rabu uh, tapakan malam Rabu, karena malam Rabu memang lebih gah untuk tak ibadah kitab, karena Rabu memang gah untuk tak ibadah Sedangkan untuk jadwal pasti, niu gusi musyawarah kembali lah untuk musyawarah tadi jamaah, kajian yang tidak cocok. Pada tajuk malam Hamzah, ada pun malam Sabtu, ada pun malam Jumaat. Yang menariknya untuk jadualnya betapa finish lelai malam Rabu tunggu. Kena kebetulan, lu sendiri malam Rabu nak nalu ikut pengajian kadang Insya kan. Jadi punya memang punya memang nak nuspa untuk wadai nuspa kati kembali lah, di grup lah Insya kan menarik. Kemudian jika memang ada pertanyaan yang belum terjawab ataupun ada sanggahan, ataupun ada pertanyaan baliknya, ada DM Pijit, ada di grup Pijit untuk dengan Bunda Rahmah Pijit, bagaimana yang lebih jauh? Karena lagi lu sampaikan punokan, kadang kala ada pertanyaan yang ya uh, lu uh, sendiri kurang mufum. Karena jujur lu pegah, banyak kekurangan-kekurangan yang lu sendiri kurang mufum. Kerana lagi pertanyaan punokan tentang masalah kentut kemak dari kemaluannya lebih bandinglah jawaban tentu lu bingan jika hanat belum terjawab nah karena mi hanasib eh matan lu kunan dapah mi hanat lu dijawab daripada salah untuk urang lu beramal kat ño ko mentang ino ko mentang bertanya perken pengajian ketanyo malam yang berbahagianyo lebih dan kurang tentu laki mah eh afzul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh